الحمد لله نحمل ونستعن ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنتصنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مبلله ومن يهده فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله نبي بعده يا أيها الذين آملوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الزوجها وبث منهما رجالا كسيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم زنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعيد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير سورة المجادلة عياط سبلس وقال صلى الله عليه وسلم قالب العلم Pribadun pada setiap Muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim. Ikhwat fi din rahimani rahimakum Allah. Alhamdulillah hari ini. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk hadir dalam majlis Al-'in di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min qaumin yattama'un fi baitin min buyutillah, yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasunahu" Hilah kufur عليهم Malaikah, dan menzalangilah mereka dengan sekina. Tidaklah satu kaum di mana mereka duduk di salah satu di antar rumah Allah, yang belajar mereka belajar Al-Quran dan mereka belajar mereka membaca, menyimak dan mengambil makna di dalamnya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya dalam riwayat lain malaikat mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man خرج في طلب العلمي فهو في سبيل الله حتى يرجع barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya ke rumah di dalam riwayat lain lagi Rasulullah SAW bersabda "Man سالك tariqan, يلتمس فيه علمان Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melalui satu jalan untuk memahami dan mempelajari ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan bagi mereka menuju surga. Dan ayat yang pertama saya bacakan tadi menjelaskan, bahawa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Yarfai'allahu allazina amanu minkum. Wallazina utul ilma darajat Allah akan mengangkat orang beriman di antara kalian dan Allah akan mengangkat orang yang diberi ilmu berapa derajat persoalan yang timbul apakah ilmu yang dimaksudkan apakah ilmu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga derajat mereka diangkat oleh Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesalahan dalam memahami kata ilmu, akan menjatuhkan seseorang kepada sesuatu yang tidak bermanfaat pada dirinya. Ikhwati piddin, kalau kita lihat hari ini, Orang menggabungkan Ma'ana ilmu Antara ilmu pengetahuan Dengan ilmu agama Menurut Anda Mana yang paling utama? Ilmu pengetahuan atau ilmu agama? Kalau berbicara Orang memilih agama Kalau benar ilmu agama itu ilmu yang lebih utama Sekarang timbul pertanyaan Apakah waktumu lebih banyak belajar agama atau belajar umum? Ternyata waktu kita lebih banyak untuk umum. Dan ketika anda diajak untuk kembali memahami agama ini, sering ada ungkapan hidup mesti seimbang. Bukankah ungkapan itu... ...pada hakikatnya... ...hanya melalaikan kita dari agama kita. Dengan alasan seimbang... ...orang meninggalkan pelajaran agama. Saya dudukkan persoalan. Ilmu... ...di dalam pandangan Islam... ...terbagi pada tiga. Yang pertama... Ilmu yang bermanfaat dan menyelamatkan. Tentu yang dimaksudkan menyelamatkan ini bukan selamat dari kematian, karena manusia tidak ada yang selamat dari kematian. Kullunafsin zaiqatil maut. Tetapi yang menyelamatkan di sini dimaksudkan adalah menyelamatkan mereka di kehidupan akhirat kelak. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Tetapi itu tidak menyelamatkan mereka di akhirat kelam. Yang ketiga, ilmu yang tidak bermanfaat. Inilah tiga pengertian ilmu yang selalu diulang dan dipahami dalam memahami Islam. Kalau kita ingin menyamakan, kalau kita ingin mendudukkan bahawa ilmu agama kita sejajarkan dengan ilmu umum pengetahuan, maka definisi ilmu adalah sesuatu yang dengannya kita bisa mengetahui sesuatu yang lain. Jadi ilmu kalau kita ingin menyamakan Memasukkan pengertian ilmu agama Dan ilmu pengetahuan itu dalam satu pengertian yang sama Maka definisi ilmu itu adalah Sesuatu yang dengannya Kita bisa mengetahui sesuatu yang lain Ilmu pengetahuan maknanya adalah suatu ilmu dengan itu kita bisa mengetahui apa-apa yang telah dihasilkan oleh dunia pengetahuan. Ilmu agama adalah dengannya kita mengetahui aturan-aturan agama. Dalam makna seperti ini kemuliaan ilmu diukur. Wa kana syaraful ilmi bi asrafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung mulia yang dikenal dengan ilmu itu. Mana yang lebih dihargai, doktor spesialis atau doktor umum? Mesti spesialis. Mana lebih diakui keilmuannya, bengkel mobil atau bengkel Honda? Mesti diakui bengkel Honda. Karena yang ia kenal itu adalah mesti diakui adalah bengkel mobil. Karena zat yang ia kenal dengan ilmunya sesuatu yang berharga yang bernilai dan makin rumit mana yang lebih disegani orang yang kenal Pak RT atau kenal Pak RW tentu bangga dengan kenal Pak RW kan lalu mana yang lebih dihargai orang orang kenal dengan gubernur dengan orang yang kenal dengan presiden yang dekat kepada gubernur yang satu dekat kepada presiden mana yang lebih dihargai orang dekat dengan presiden lalu Kenapa kita tidak merasa bangga untuk dekat kepada Allah? Kenapa kita selalu malu untuk dekat kepada Allah? Terkadang memegang Al-Quran ke kampus saja, malu. Tapi kalau bahasa Inggris dilihatkan semuanya kepada orang. Apalagi kalau kamu sudah tupel ya, dilihatkan semua orang. quran disembunyikan, takut. Betapa bangganya seorang mahasiswa yang mengenal rektornya. karena ia mengenal orang yang berkuasa di kampusnya. Tetapi dia tidak bangga kalau dirinya menjadi orang yang mengenal Rabbul Alamin. Dekat kepada Allah. Kenapa? Bukankah zat yang paling mulia, zat yang paling utama, zat yang paling agung dan yang maha besar. Yang maha mulia Yang memiliki segala kekuasaan Hanyalah Allah Rabbul Alamin Dan ilmu untuk mengenalnya Mestilah ilmu yang lebih utama Itulah ilmu agama Tetapi kenapa orang malu belajar agama? Ya Kalau anda berbicara Ghazul Fikri Sungguh Generasi muda telah terkena Ghazul Fikri itu Malu belajar agama? merasa seolah-olah kalau orang duduk di pelajaran agama itu orang yang terbelakang lihat ya. kenapa tidak bangga padahal ilmu agama ini dengannya anda akan mengenal Rabbul Alamin zat yang maha mulia zat yang maha agung maka itu tidak ada alasan bagi seorang muslim kalau dia tidak mengetahui tauhid tidak mengetahui syirik tidak mengetahui sholat, tidak mengetahui hukum-hukum tentang puasa, tidak ada alasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk bodoh terhadap yang demikian. Dan anda tetap minta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kalau anda tidak tahu hukum Pitagoras, anda tidak dihukum. Anda tidak memahami teori Big Bang. Anda tidak mengetahui teori evolusi kimia. Anda tidak mengetahui tentang evolusi Darwin dan Anda tidak mengetahui dengan teori Sigmund Freud. Anda tidak tahu mengetahui dengan apa yang diungkapkan oleh Betty Friedan. Tidak ada hukuman bagi Anda. Tetapi ketika Anda tidak mengetahui tentang tauhid, tidak mengetahui tentang syirik, maka Anda diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pemuda-pemudi yang ingin mengejar ilmu ini? sedikit sekali, sedikit sekali, karena mereka merasa bahwa ilmu yang utama itu sudah berubah, lalu terbahkan dengan isu bahwa orang kalau ingin mengejar peradaban kaum Muslimin kalau ingin berjaya kembali mereka harus mengejar ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian mereka akan memperoleh peradaban kembali. Kalla, summa kalla sekali-kali tidak akan pernah berhasil. Anda tahu, sebelum Islam datang, bangsa Quraisy berada di antara dua imperium besar Romawi dan Persia dan mereka tidak diperhitungkan dalam sejarah peradaban dunia pada waktu itu. Tidak ada dalam masuk dalam sejarah peradaban pada waktu itu. Kerana mereka berada di antara dua imperium besar, Romawi dan Persia. Datang Islam. Diutus Rasul. Diturunkan kitab. Apakah Rasul mengajarkan pengetahuan? Tidak. Walakad ba'asna ki kulli ummatin rasulah ni'ni abudallaha wa jithanibut tawud. Kami utus setiap kaum itu seorang rasul menyeru agar kaumnya mengibadati Allah menjauhi ta'ud. Bangsa Arab menerimanya. Para sahabat mengambilnya. Mereka mengamalkannya. Sehingga beberapa abad, belum sampai seabad. Mereka menguasai peradaban. Kalau anda tanyakan kepada Umar bin Khattab. Kenapa kalian berjaya? Maka ia akan mengatakan. Makhnu kaumu. Azzam Allahu Allah Islam, Islam. Islam adalah kaum yang diangkat dan dimuliakan oleh Islam Kalau sekiranya bukan karena Islam atau orang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam azallallah. maka Allah akan menghinakan mereka 8 abad dari abad ke-7 Hijriah Dari abad ke-7 sampai abad ke-16 Peradaban dikuasai oleh kaum muslimin Mereka mengedang pengetahuan Tapi bukan itu yang didahulukan mereka Pengetahuan bagi mereka hanyalah sebagai alat Untuk mempermudah mereka Mendekatkan diri kepada Allah Bukan itu yang paling utama dalam hidup Tetapi ketika mereka mengejar itu yang paling utama Peradaban diberikan Allah ke bangsa lain. Sekarang saya mau tanya. Anda kuliah. Untuk apa anda kuliah? Anda mengatakan anda ingin masa depan? Saya katakan. Apakah anda yakin masa depan anda? Dengan kuliah? Ini bukan melarang kuliah nih ya. Jangan pula ni ustaz melarang kuliah pula nih. Tidak. Saya ingin buka dialog nih anda kuliah untuk apa? masa depan ok sekarang saya tanyakan apakah anda yakin masa depan anda akan baik dengan kuliah? tidak tak ada yang berani memastikan karena kematian tidak diketahuinya sekarang saya mau tanyakan mati pasti atau tidak? anda kuliah mulai dari SD SMP SMA lalu kuliah anda kejar dunia hanya untuk masa depan yang tidak anda pastikan Mati pasti atau tidak? Pasti Anda bersiap untuk sesuatu yang tidak pasti Tetapi anda lalaikan sesuatu yang anda pasti hadapi Apakah anda berpikir maju atau terbelakang? Orang yang berpikir dari dunianya untuk dunianya Bukanlah orang yang berpikir maju ke hadapan Kaum muslimin adalah orang yang berpikiran jauh ke depan Dia tidak memandang sebatas dunia Dia memandang masa di luar dunia dia masa depan di luar dunia anda berusaha mati matian mengeluarkan harta menguangkan waktu semuanya yang itu tidak pasti anda nikmati tapi kematian adalah sebuah kepastian ia datang kepada diri kita dengan memberi aba-aba atau tidak apakah anda sudah jadi sarjana atau tidak apakah anda sedang berdiri atau tidak apakah anda sedang berduaan atau bersendirian Maka dia tetap datang menjemput Sudahkah anda bersiap untuk yang seperti itu Tetap berdalih Hidup mesti Seimbang Kedustaan Kalau anda ingin percaya Kalau ada ustaz mengatakan hidup mesti seimbang Tanyakan pada dia Apa benar seimbang ustaz Tanyakan Allah tidak menjadikan di dalam dada kita ini Dua hati Dada kita hanya memiliki satu hati Yang tidak akan pernah menyatukan dua cinta Tidak ada dalam satu hati dua cinta Maka itu keadilan cinta tidak dituntut oleh Allah Anda mempunyai ayah dan ibu Pemberian anda sama Samakah cinta dan kasih sayang anda kepada keduanya? pasti berbeda. Anda punya saudara, Anda punya anak. Tidak ada yang bisa menyatukan cintanya. Dan Anda telah hidup di dunia ini dengan prinsip keseimbangan. Apa yang selama ini dikalahkan? Dunia atau akhirat? Ternyata akhiratlah yang selalu menjadi korban keseimbangan itu. Lalu apa yang Anda banggakan? Kepada Allah Lalu saya katakan, kalau anda kuliah, belajar, dunia untuk dunia, sehingga anda membayangkan bahawa diri anda bersekelak akan memperoleh kekayaan. Akan memperoleh apapun yang anda inginkan, sesungguhnya anda sudah dikalahkan oleh burung walet. Burung walet kuliah atau tidak? TK saja tak tamat kan? Iya. Hmm? tapi dia mampu menyewa ruko 20 juta satu bulan dengan apa dia bayar? Hah? Dengan air liurnya. Air liur anda siapa mau bayar? Burung walet tidak punya ijazah sarjana. Tapi dia memerintah manusia untuk buat rumah dan tidak mau di bawah dari rumah manusia mesti di atas. Tak ada sarang walet di bawah kan? Mesti di atas. Pul asi pul musik. Bayarannya tak kontan. Air liur saja dia bayar. Kalau hanya untuk dunia, Anda sudah dikalahkan burung walin. Tak payah sekolah. Dia sudah dapat. Kalau hanya dunia yang Anda kejar. Atau Anda ingin merebut keahlian. Anda pun sudah dikalahkan oleh hewan yang lainnya. Anda mungkin melihat bagaimana berang-berang yang membuat sarangnya di atas permukaan air jalan masuknya dari bawah air lalu tingkat pertama masih ada genangan air tingkat kedua jauh dari air lalu tingkat ketiga ada sedikit lobang yang ingin masukkan udara ke dalamnya dan anda tidak bisa buat rumah seperti itu dan anda melihat juga burung yang membuat sarangnya yang ruang masuknya itu hanya sebatas badannya tapi ruang dalamnya begitu luas jadi soal keahlian kadang hewan lebih ahli daripada kita bukankah bendungan yang ditemukan hari ini tidak obahnya hanya meniru dari konstruksi yang telah dibuat oleh berang-berang berabad lalu sudah dibuat oleh berang-berang kita baru kini menemukan itulah teknik bendungan yang terbaik apakah berang-berang arsitek pembangunan? tidak artinya jika anda belajar dari dunia anda untuk dunia anda. Demi titel dan pangkat jabatan anda itu tidak akan mengangkat kemuliaan anda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diartikan dilarang. Boleh. Tapi itu bukan yang utama. Selama ini, itulah yang anda kejar, anda buru setiap hari, setiap saat. Terkadang ketika anda baru masuk kampus saja. itu tiga bulan pertama itu ceritanya kuliah saja tu. maklum anak-anak baru masuk kampus pen pulpennya jatuh pun ceritanya Mat. waduh, ada apa? tidak saya terbayang apa tadi dosen begini-begini tiga bulan sudah masuk tiga bulan berikutnya mulai menyumpah dosen saya masuk UNRI tahun 86 sama saja ke mana duduk bawa. Tiga bulan pertama sudah setahun berikutnya mulai malas-malasan. Sehingga Anda tidak jarang akan lihat seorang yang kuliah di Fakultas Pendidikan bawa bukunya pakai lipat-lipat masuk di kantong belakang. Kenapa? Anda di mana kuliah? FKIP. Wah, bagus itu. Bukunya mana? Yang di belakang. Dilipat aja. Itu realita kenyata. Jadi yang dimaksud ilmu yang dituntut seperti itu bukan dilarang ya. Bukan dilarang. Akan tetapi kewajiban kita menuntut ilmu agama adalah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Wajib seluruh kita belajar agama. Akan tetapi untuk menjadi ahli di bidang agama tidak semua kita. Kadang-kadang ada bagian kita ini lebih senang matematikanya ya. Ada yang satu lagi, lebih kajam dia kalau di bidang lainnya, di komputernya, silakan. Tetapi, tidak boleh setiap orang itu melalaikan ilmu agamanya. Inilah yang penyebab selama ini. Berlomba-lomba, tapi agamanya ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bukan yang penting. Sehingga kita lihat ungkapan. Kamu taman SD, adikmu sekolah di mana? Di pesantren. Oh, jadi kalau pesantren itu kalimatnya Oh, gitu. Kalau ada yang mengatakan adik mau teman SD-nya gimana? Wah itu adik saya masuk apa STM. Ini ini khusus bagian komputer. Wah mantap itu, gitu. yang masuk pesantren. Oh, yang di luar pesantren mantap itu. Lihat, secara tak langsung perendahan. Padahal nilai Yahya, anda tahu, beribu-ribu manuskrip tentang ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Islam berada di Perancis dan Jerman. Berada di Perancis dan Jerman. Mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar baca Al-Quran dan mereka menggalinya. Lalu mereka perkenalkan kepada dunia barat, dunia lain dengan nama mereka. Sementara pemuda-pemuda Islam, anak-anak muda Islam, meninggalkan bahasa ibunya. Al-Quran, meninggalkan bahasa Al-Quran. Tidak pernah ingin mempelajarinya. Kalau anda mendengar, ada yang namanya Louis Matlub. Seorang orientalis Yahudi, yang belajar bahasa Arab dan menulis kamus munjid, Kamus bahasa Arab ke Arab. Antum juga bisa melihat seorang yang bernama Abdul Masih. Dia belajar bahasa Arab lima tahun lalu membuat mu'jan kawa'idul Arab. Umat Islam? Jauh. Lihat ya, keadaan. Jadi kalau kita definisikan ilmu yang sama bahawa satu yang dengannya kita mengetahui yang lain tidak ada ilmu yang utama kecuali ilmu agama. Tetapi jika kita definisikan terpisah maka ilmu agama adalah ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Apakah dia bisa kita buktikan? atau tidak bagaimana anda membuktikan azab kubur sedangkan anda belum pernah masuk ke dalam kuburan tetapi itu diberitakan oleh Allah diberitakan oleh Rasulnya maka kita imani kerana ini datang ilmu sementara pengetahuan apa definisi pengetahuan Di kampus ini, ah, ha? apa pengetahuan? Nah, ini payahnya tu. Siapa yang pertama kali mengemukakan metode ilmiah, siapa? Lupa. Penyakit ilmu memang lupa. Francis Bacon yang mendirikan, yang menyatakan tentang teori metode ilmiah. Apa yang ia katakan? Hmm? apa yang ia dikatakan tentang definisi apa ilmu pengetahuan menurutnya bahawa pengetahuan itu sain itu adalah sesuatu yang teratur yang sistematis yang dapat diuji coba kebenarannya ya kan baru ingat tadi lupa ustaz lalu dengan definisi ini azab kubur masuk ilmu atau tidak dari mana datang ilmu? Sedangkan ada definisi itu menyatakan harus diuji coba kebenarannya. Siapa yang pernah menguji coba kebenaran alam kubur? Lalu apakah itu yang dibawa oleh Rasul bukan ilmu? Lalu berlomba-lomba pemuda-pemuda menguakan inilah teori definisi ilmu pengetahuan yang modern. Saya katakan kepada anda bahawa teori Perancis Bakom itu bukanlah teori pengetahuan modern teori itu adalah teori pengetahuan zaman Fir'aun dan itu pun telah diungkapkan oleh Fir'aun jadi bukan Perancis Bakom mengubahkan terlebih dahulu Ini dia hanya merangkai persoalan tapi yang pertama sekali mengungkapkan bahawa Ilmu itu adalah sesuatu yang teratur, ilmu itu adalah sesuatu yang sistematis yang harus dapat diuji coba kebenarannya. Itu sebenarnya telah diungkapkan oleh siapa? Firaun. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang teori Firaun ini di dalam surah Al-Qaf. Ya? Lihat, Anda lihat itu bagaimana qiraun membuat definisi lalu diadopsi oleh orang-orang barat -orang kemudian diagungkan oleh orang-orang Islam. Ya. Dalam surah Al-Qasas ayat 38. Di mana Fir'aun katakan, Wa qala Fir'aun, Ya ayyuhal ma'la ma'alintu lakum min ilahin ghairi. Ketika Nabi Musa datang. Nabi Musa menyatakan kepada Fir'aun, bahwasanya ada Tuhan selain dia. Dinyatakan, Menurut Fir'aun kalau Tuhan itu ada, mesti diuji dulu, mesti dibuktikan dulu. Kalau dia terbukti, maka baru diakui. Lalu kata Fir'aun kepada pembesarnya, Wa qala fir ya malak, Wahai para pembesarku, ma'alim tulekum min ilahin gairi. Menurut pandanganku tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali aku. Kata Fir'aun Tao kili yaman ya atas tin. Wahai haman siapa haman Ahli pengetahuan, Kiroun. Siapa Korun? Ahli ekonomi, Kiroun. Ahli ekonomi kita tidaklah sekaya Korun. Orang sampai di kampung-kampung kita orang nemui harta pun masih harta Korun juga, kan? Sapan karun sampai ke kampung kita, orang tua kita menemui barang lalian, mesti dia ngomongkan, saya menemukan harta karun liat. Begitu kayanya karun, dimanapun ditemui harta, mesti milik dia. Lalu abu khairi, wa auqid liya haman alatin, bakarkan olehmu untuk ya tanah. Tanah liat dibakar jadi apa? Batu. Jangan pula ini disebut ayat batu bata. Ini biasa biasanya orang-orang pengetahuan, ini ayat matematika, ini ayat fisika, ini ayat peragawan, ini ayat peragawati, ini ayat tolak peluru. Anda tahu ayat tolak peluru yang dipakai orang. Maramaita isramaita walakinallahu harama. Ini oleh ayat olahraga. Jadi olahraga tolak peluru pun pakai ayat gini. Seenak mereka menari ayat-ayat Allah. Atau ayat pergagawan, kisah Nabi Yusuf ketika keluar di tengah kerumunan wanita yang banyak Sibuk laki-laki mau jadi peragawan semuanya Ingin meniru Nabi Yusuf pakai ayat Dari mana anda mendapatkan tafsir seperti itu? Anatin Faja'alli sarhan Setelah engkau bakar tanah liat Buatkan olehmu untukku bangunan yang tinggi Kenapa Fir'aun suruh Haman buatkan bangunan yang tinggi? Karena menurut Firaun kalau Tuhan itu ada, Tuhan mesti di atas. Firaun saja tahu Tuhan itu mesti di atas. Kalau kita tanya pada orang sekarang, di mana Tuhan? Tuhan ada di mana-mana. Bukankah sesuatu yang ada di mana-mana itu banyak, bukan satu? Ada di tempat disko, ada di tempat ini, ada di tempat itu, semuanya ada. Yang ada di mana-mana dia bukan satu. Anda kan tidak pernah melihat orang berdoa sambil mengelilingnya. Allah yarhaman yarhim ya Rabb. Lelu dia nya. Kenapa hendak berdoa seperti itu? Karena Allah ada di mana-mana. Enggak -mana. pernah. Mesti dia minta tetap keyakinan di atas. Diet. Tapi jangan dipikirkan bagaimana di atasnya, bagaimana ininya. Itu yang membuat orang gila. jangan dipikirkan Firaun saja tahu bahwa Allah itu adalah di Tuhan itu di atas. Kalau dikatakan atas itu mana? Bagian kepala kita itu di atas Ya sudah Setiap yang di atas kepala itu di atas Allah di atas Dan di atas arasnya Lihat Sudah dipenisi oleh Firavun Lalu diambil oleh orang-orang sekarang Lalu bangga dengan Maka Allah katakan kepada mereka Ya'lamu ya zahirul hayatid dunya Mereka mengetahui Hanya bagian kecil dari zahir kehidupan dunia Tetapi mereka tentang kehidupan akhirat Sungguh mereka termasuk orang-orang yang lalai jadi ilmu yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Hadis-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu agama ini. Dan ini tidak berarti anda dilarang untuk mempelajari ilmu pengetahuan, tapi kenapa dilalaikan tentang ilmu agama ini? Di sinilah yang perlu. Uh, kita dudukkan persoalannya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Yeah. Hmm. Pernyataan Ustadz melemahkan saya dalam menuntut ilmu. Saya kuliah di fakultas umum Ustadz. Ilmu umum kan perlu Ustadz. Uh, seperti kedokteran, psikologi. Ya. Yeah. Kalau tidak ada umat muslim yang belajar ilmu umum, nanti kita bisa dibodoh-bodohkan oleh orang kafir. Setuju saya. Sangat setuju. Kalau tidak ada. Sekarang kan terbalik. Kalau kita berbicara kalau tidak ada, artinya belajar umum itu kan tidak perlu seluruhnya berlomba-lomba. Sekedar fardu kipayah. Tapi sekarang kan tidak. Seluruhnya berlomba-lomba. Sementara pelajaran agamanya ditinggalkan. Kan saya katakan saya tak melarang orang untuk jadi ahli dokter, ahli ini. Ya. Anda belajar psikologi. Tidak ada ahli psikologi Barat mengalahkan psikologinya Rasulullah. Anda baca kitab-kitab sirah para anbiya wal mursalid. Habis tentang psikologi ini. Bagaimana Anda belajar tentang perbaikan jiwa, perbaikan mental kepada orang kufar yang mereka sendiri punya mental yang bobrok? Tentang apa? Tentang sains. Sains dalam perspektif Islam. Ketika saya dialog tentang Profesor Tabrani, Profesor Tengku Dahrin dan Dr. Gamang di Pusbangdik telah saya ungkapkan semuanya tentang keadaan seperti ini kepada mereka bagaimana sebenarnya pendidikan Islam bagaimana sain dalam pandangan Islam Islam tidak melarang anda belajar pengetahuan tidak kan yang saya katakan tadi sudahkah anda menjadikan pengetahuan itu sekedar alat untuk mempermudah anda mengamalkan agama ini bukankah sekarang terbalik Belajar pengetahuan itu justru menjadi yang utama dengan alasan kalau kita bodoh tentang pengetahuan kita akan dibodohi orang kafir. Lalu semua kita belajar bahasa Inggris agar tidak dibodohi orang. Lalu bahasa Arabnya anda tidak belajar bahasa Arab, ternyata anda pun dibodohi orang. Maksud bahasa Arab itu begini, kerana tak tahu bahasa Arab dikaitkan orang Arab, orang Inggris begini. Anda tidak ngeri bahasa Arab, akhirnya memahami bahasa Arab dengan bahasa Inggris lalu anda sesat jadinya berapa banyaknya dokter-dokter dari Indonesia bersekolah eh, bukan sekolah umum ya sekolah agama di Amerika pulang Amerika jadi gila ya. kalau pengetahuan itu lain kedudukannya jadi saya katakan kenapa anda harus lemah cuma yang saya ingin katakan tadi kalau anda belajar di kedokteran Alhamdulillah seorang wanita belajar di kedokteran ya, kebidanan tapi kalau seorang laki-laki jadi kebidanan nauzubillah jangan jadi bidan untuk laki-laki tapi wanita sesuai fitrahnya dia bisa belajar jadi seorang guru dia bisa belajar jadi seorang dokter wanita bidan Itu laki-laki dudukkan posisi anda tapi terbalik pula wanita belajar tentang apa? bagaimana sepak bola sudah tu sibuk gitu bagaimana bina rangka kalau laki-laki bina raga kalau perempuan Pinarangka Lalu ia katakan ini emansi Sipasi bukan itu emansipasi sapi namanya Tidak ada yang paling melindungi wanita Kecuali Islam Maka itu wanita disuruh pakai busana muslimah Agar dia dikenal Agar dia dijaga Lalu ada yang mengatakan Ustaz orang barat itu kelihatannya tak pakai pakaian Biasa saja dia sama dia tak ada dia berzina-zina ini itu. Biasa aja berjalan sama-sama. Tak ada dia gairah-gairah seperti itu. Saya katakan, Antum kan tak tahu. Mereka itu kan seperti anjing yang kawin. Antum lihat ketika kucing ataupun anjing dekat dengan pasangannya. Apa kalian pikir? Anjing itu pakai celana. tidak nah, kan? Kucing itu pakai busana. Tidak. Tetapi adakah dia tertarik satu sama lain? Tidak. Kapan tidaknya? Karena belum musimnya. Begitu sudah musimnya. Bukankah orang Amerika yang kufar juga seperti itu. Mereka tidak busana lalu main di pantai bersama-sama. Dengan pakaian yang minim satu sama selain. Sudah tidak ada sir dan tertarik. Itu kan belum musimnya. Kalau sudah musimnya mereka lebih dari seekor binatang. Lihat. Kembali saya katakan bahawa jangan lemah dalam ini. Kalau anda belajar di kedokteran, pina. Kalau sekarang definisi sebuah kedokterannya, apa gunanya anda belajar di kedokteran ini? Apa kompetensi yang ingin anda sampaikan di kedokteran ini? Salah satu kompetensinya adalah dengan melihatkan ubun-ubun saya dapat uang. Paham tak maksud saya? Dengan melihatkan ubun-ubun saya dapat uang. Itu kompetensi yang paling menakjubkan Dari dokter-dokter spesialis Antum pergi masuk kepada dokter spesialis Dia tak pandang antum Cuma kepalanya saja Eh, Apa sakit? Mukanya tak nampak Cuma kepalanya saja Sudah selesai catat Ini Rp70.000 Hanya melihat ubun-ubunnya saja anda sudah bayar Kan mantap itu Nah jangan seperti itu Semangat Kalau itu betul dimanfaatkan ya. Tetapi lihat pinjauan suatu ketika ada seorang dari Malaysia saya bilang anak kuliah di mana? saya di IIN Pak kata Dek. apa jurusan anda? perbandingan agama saya katakan apa anda tidak yakin kepada agama anda? kok dibanding-bandingkan lagi dengan agama lain? bingung dia kok gitu? kalau anda orang Kristen belajar perbandingan agama mengecukkan agama Kristen dengan ini-ini itu, itu wajar karena mereka harus meragukan kebenaran agama mereka. Sekarang Anda kalau ragu dengan Islam, Anda bisa keluar dari Islam, ya, Apa Anda ragu kepada kebenaran Islam? Kok dibandingkan dibanding lagi dengan agama lain? Cari jurusan yang lain. Banyak jurusan. Jangan cari jurusan perbandingan agama, tidaklah Anda dapatkan dari perbandingan itu kecuali melemahkan keyakinan Anda. Sehingga begitu Valentine datang, ini sudah datang Valentine atau belum? Valentine itu An Naudzubillah. Antum-antum kemarin beribungan atau tidak nih? Hah? Akhwan juga bagi bunga atau tidak? Talentin itu hanya dirayakan oleh orang-orang yang tidak punya kasih sayang dalam hidupnya. Kecuali setahun sekali. Umat Islam adalah umat yang memiliki kasih sayang sepanjang hayatnya. Ketika antum bertemu Assalamualaikum. Saling berdoakan setiap hari anda tidak perlu lagi Valentine. Valentine itu nama orang kufar, pendeta. Lalu anda memperingati hari lahiran pendeta itu sebagai jasa hari kasih sayangnya. Apa anda tidak cukup kasih sayang orang tua selama ini? Umat hmm? Islam tidak membutuhkan yang seperti itu. Tapi apa nyatanya? Siapa yang paling banyak? Umat Islam. Kenapa? Karena dia salah mempelajari agama Dia tidak memahami agama mereka ya? Jadi kembalikan Jadi jangan patah semangat dalam belajar Anda belajar umum Tapi beri kesempatan Saya orang matematika Jurusan saya matematika FKV Mau bicara Anda boleh baca kitab dengan saya Biasa saja anda belajar, jangan seperti itu anda belajar terus, belajar bahasa Arab, belajar ini belajar, sehingga yang anda dapatkan sejalan seluruhnya, jangan patah semangat kalau gitu Ustaz, biarlah saya menaung di di rumah, saya menyepi sendiri sajalah, kalau ini saya cari, wah itu udah patah semangat, bukan itu kalau anda tinggalkan justru ketika anda mulai semangat saya harus belajar tunjukkan, apa yang harus anda tunjukkan Bahwa belajar agama ini tidak akan mengurangi nilai anda tidak akan menurangi IPK anda, tunjukkan sehingga orang melihat, wah semakin belajar agama ternyata semakin tinggi itu sudah biasa kita dulu ambil satu rumah, tahun 87 kita ambil satu rumah, ada 15 orang, mahasiswa berkumpul di situ, kerja kita tidak ada lain, yang penting ngaji yes, pacaran no, begitu ini pacaran yes, ngaji, no ya, banyak. pulang kuliah buka pengajian sama anak-anak tetangga ada waktu hari ahad, malam ahad kita pergi pengajian kita ikuti taklim, begitulah hari-hari yang dilalui, berjalan terus begitu ke kampus ini tidak menghiraukan apakah permainan orang. Orang mau malam minggunya ada apel, orang senin pagi senin apel, tak peduli Hanya berbeda apel malam minggu. Tak mengenal jalan terus ikuti waktu. Isi waktu dengan ilmu terus semuanya. Jodoh. Kalau anda punya ilmu jodoh akan datang. Yahi. Begitu juga wanita. Jangan takut tak dapat jodoh ketika anda menjaga diri dan busana muslimah yang baik pasti orang berebut mencari anda yakinlah kenapa ya mencari wanita yang baik sekarang bukankah orang kalau ingin menikah mencari yang baik jangan takut ya kemudian saya ulangi bangkitlah semangat hanya saya berikan satu masalah ada kadang yang melemahkan anda dalam belajar anda sudah menghapal, tapi tak hafal-hapal Akhirnya berhenti menghafal anda sudah belajar tapi tak mengerti juga sesungguhnya kalau anda tidak hafal satu kali maka bacalah sepuluh kali karena otak semakin digunakan semakin tajam kemudian banyak kelompok majelis tak tentang ilmu agama Islam kadang-kadang itu tidak sesuai dengan sunnah jika anda tidak mengetahui bahwa majelis itu tidak sesuai dengan sunnah maka sebaiknya anda menjauhinya kerana apa? Karena takut nanti fitnahnya itu masuk ke dalam hati, lalu dia mematikan iman. Dia mematikan iman, lalu anda mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok dan golongan. Belajar agama tidaklah boleh mengajak orang kepada kelompok dan golongan. Belajarlah kepada kitabullah dan sunah rasul saw. Ya, kecuali muka dan telapak tangan itu bukan orang. Dalam sholat Ya Dan yang lain Pertama sekali Anda sendiri harus bangga dengan Islam Itu yang pertama sekali Yang kedua Anda harus menunjukkan kelebihan ilmu Islam Lalu bagaimana kita kalau duduk bersama mereka Ternyata pengetahuan anda tentang pengetahuan umum Sama saja bagi mereka Dan pengetahuan anda tentang agama Di bawah mereka Apa yang dapat anda banggakan? Lah Kecuali anda hanya jadi permainan dan olah-olahat. Tetapi ketika anda tampil sekali di tengah mereka, anda berbicara tentang agama, melebihi mereka. Anda berbicara tentang pengetahuan, juga melebihi mereka. Sehingga mereka bisa menyadari keadaan diri mereka, bahwa orang belajar agama sesungguhnya bukan orang yang bodoh. Dari diri kita. Sudah sejauh mana kita memahami agama kita, baru diterimakan. Mahasiswa. Mahasiswa apa antum tidak kepengen saya katakan saya seringnya ya ke Unja ke Pusri kalau di Unja itu ada majelis khusus seperti ini juga mereka kalau duduk majelis ta'lim tidak lagi buka buku itu tidak buku bahasa Indonesia mereka buka sudah buku bahasa Arab dan mereka sekolahnya umum mereka sekolahnya di umum ada matematika, ada di ekonomi Lalu mereka belajar dengan bahasa Arab Kenapa mereka? Mereka bangga Lalu ketika mereka duduk dengan teman-temannya lain Teman-temannya yang lain Paling tidak tidak berhani Berhadapan dengan mereka dengan dialog Tentang agama Tentang pengetahuan Ternyata nilai-nilai mereka adalah nilai orang-orang Yang mendapatkan beasiswa dengan nilai-nilai yang terbaik Ditunjukkan Jangan setelah belajar agama Melempum pelajaran Umum Akhirnya indeks prestasinya Turun Lalu orang bertanya Kamu dulu pintar Kok sekarang nilaimu jadi begini Itulah Ini kan tak penting Yang penting kan Agama Akhirnya apa Tentu rendah Nilainya Dari diri kita membangun Dari diri kita membangun Bentuk itu Apa itu ilmu Maka itu talabul ilmi Menuntut ilmu terus Banyak-banyak dan anda tidak akan cukup ilmu yang anda miliki di kampus Tidak akan cukup Tidak akan cukup Kalaupun jadi sarjana anda hanya menjadi sarjana kurikulum Habis program kurikulum anda jadi sarjana Lebih dari itu anda tidak akan mengetahui Di mana anda datang Anda harus belajar Anda harus membaca Apa yang anda dapatkan pelajaran agama di kampus Yang hanya dua SKS Dua semester Bahkan dan satu semester, dua SKS Apa yang anda dapatkan? Kulit pun belum sampai Anda tahu Masyarakat menilai mahasiswa yang KKN ya Kecuali dia memandang anda adalah sebagai sosok yang lengkap ilmunya Tak ada masyarakat menganggap mahasiswa itu bodoh Kecuali anda KKN di lingkungan orang elit Tapi kalau anda KKN di lingkungan masyarakat anda jangan-jangan disuruh jadi imam besar yaki. anda disuruh jadi ahli begini karena dia memandang mahasiswa karena masyarakat kampung itu tak ada pikirannya kalau yang sudah namanya maha itu serba bisa lalu dimana kalau anda tidak menemukan yang paling penting sekarang adalah bina dari diri bagaimana kita mengajak mereka bina dari kita ajak diri mereka karena ada beberapa sebab menyebabkan orang tak mau belajar agama pertama Karena dia merasa sudah tahu. Padahal dia belum tahu. Yang payah sekarang dalam hidup ini adalah. Kalau anda mengajar orang yang tidak tahu. Tapi belanda seperti orang tahu. Anda tahu tak? Tak usai itu. Tuh. Gampang itu. Coba sebutkan. Ah, itu di luar kepala semuanya. Ya betul di luar kepala. Itu tak hafal. Kalau masuk dalam kepala gimana lagi? Akhirnya dimeremehkan. Ya para ulama, belajar agama, belajar, belajar karena kalau anda ingin mendapatkan ilmu kebahagiaan dunia dengan ilmu kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu dan anda akan mempelajari semuanya hanya dengan ilmu dan ilmu didapat dengan ka'alum dengan belajar apa saja bukan dengan renungan, anda belajar dengan ilmu jadi dari diri kita dari diri kita dahulu nah sekarang sudahkah kita menunjukkan Bagaimana anda mengajak orang sholat, anda sendiri tak sholat? Bagaimana anda mengajak orang belajar, anda sendiri tidak belajar? Mengingatkan semangat belajar sehingga orang melihat, oh beginilah akhlak orang yang terpelajar, beginilah ilmu orang yang belajar, sehingga mereka ada kecemburuan yang ingin mendapatkan seperti itu. Dan kecemburuan yang tidak dilarang. Dari diri kita. Bina. Karena berkata Imam Wazali, orang yang paling bingung itu adalah orang yang tidak mengetahui bahawa sebenarnya dia adalah orang yang tak tahu anda tahu tak? tapi dia beragak seperti orang tahu juga padahal dia sebenarnya tidak mengerti maka itu bina diri kita baru kita akan naja orang dari diri sendiri kalau kita sudah tahu ilmunya sudah tahu bagaimana syariatnya tapi masih belum bisa menjalankannya bagaimana hukumnya? lihat syariat yang bagaimana? orang yang tidak bersebusana muslimah dia tahu hukumnya itu wajib ya berdosa kalau tidak memakainya dia tahu hukumnya, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka selama dia tidak memakainya maka dia termasuk orang yang berdosa besar tetapi dia tahu hukum syariat dia tidak melaksanakannya dan dia mengingkari hukum itu, tidak jilbab itu tak wajib, maka dia kafir dan keluar dari islam jadi ada orang yang tidak memakai busana muslimah tapi dia yakin busana muslimah itu wajib. Dia berdosa. Bukan dia, dia keluar dari Islam enggak, dia berdosa. Tapi kalau dia menolak hukumnya, dia keluar dari Islam. Karena iblis telah menolak hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar bahwa apabila orang mengetahui hukum syariat tapi masih belum bisa menjalankannya berarti ia masih belum beriman. Apakah itu benar? Benar. Tapi Anda perlu tahu, bukan berarti dia tidak muslim. Jadi antara mukmin dan muslim ada perbedaan. Orang muslim yang terbaik itulah yang disebut orang mukmin. Orang mukmin yang terbaik itulah yang disebut orang-orang yang muhsinin. Maka itu tentang ibadah puasa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang mukmin. Bukan orang-orang muslim karena yang menyambut panggilan itu orang mukmin. Jadi kita ini derajat awal adalah muslim. Anda lihat berapa banyaknya orang muslim, ada yang tak salat, ada yang tak puasa, ada begini, begitu. Arti dia bukanlah orang mukmin yang terbaik. Orang mukmin terbaik, orang muslim yang terbaik menjadi orang mukmin. Demikian juga setiap rasul adalah nabi. Tetapi tidak setiap nabi dia disebut rasul. Demikian derajatnya, ya. Waktu tidak bisa dibagi kalau kita bicara Islam. Saya contohkan kepada Anda. Kalau Anda pergi ke sawah, Anda menanam apa? Padi atau rumput? Padi. Kalau nan nanam padi rumput ikut atau tidak? Ikut. Kalau anda menanam rumput, tadi diikut atau tidak? Tidak. Begitulah dunia. Kalau anda najar dunia untuk dunia, akhirat ikut atau tidak? Tidak. Anda buka surah Hud ayat 15 dan 16. Di situ Allah terangkan: Mangkana yuri duhaya ta dunya wazina tahnuwafi ilaihi ma'ala hum pihawum pihalaikasut. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, Allah berikan wafi ilaihi ma'ala hum. Kami berikan sesuai usaha mereka dunia. Wahum pihalei bakhshun mereka tidak kami rugikan kata Allah. Tapi ayat 16nya dilanjutkan Allah ula ikal lagi nalei fil akhirah ilanar orang yang dari dunia yang untuk dunianya tidak ada ganjaran bagi mereka di akhirat kelak kecuali neraka. Anda menanam rumput jangan mengharapkan padi darinya. Tapi kalau anda menanam padi rumput pasti mengikut. Anda mengejar dunia ini untuk akhirat jadikan dunia untuk akhirat. Maksud saya apa? Kalau anda belajar ilmu pengetahuan, jadikan ilmu pengetahuan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian anda memanfaatkannya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jangan anda lalaikan tentang ilmu agama. Saya katakan, seluruh kita ini wajib belajar agama. Tak boleh diwakili. Anda harus belajar tauhid, anda harus tahu syirik, anda harus tahu tentang sholat, yang pokok-pokok sholat, tentang zakat kalau anda ingin haji harus belajar tentang haji wajib, semuanya harus mengetahui tentang syirik, tentang sunnah dan bid'ah pelajari, tetapi untuk menjadi ahli, ini tidak semua kita tidak, tidak semua kita, mungkin anda di jurusan lain, tetapi anda wajib belajar tentang ta'id dan syirik untuk menjadi ahli dalam agama bukan anda lihat nampak perbedaannya itu jadi waktu kita ini terus berjalan, waktu kita harus ibadah seluruhnya Jadikan waktumu belajarmu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda mengatur waktu dengan karena Allah Subhanahu wa taala? Jangan dijadikan sasaran dari pendidikan itu adalah untuk mendapat pujian dari orang lain. Itu menunjukkan kita menjaga tetap menjaga dalam rangka kepada Allah. Bukan artinya seluruh Anda berhenti kuliah. Lalu semua-semuanya belajar agama. Lalu siapa besok yang akan buat mobil? Siapa yang menjalankan laptop dan komputer yang lainnya? Tak ada yang tahu. Ia kan? Tidak. Nah, jalan ahlinya. Bukankah di antara para sahabat ada yang ahli perang? Begitu. Terbagi ada yang ahli dalam perdagangan. Tapi mereka semua belajar kepada Rasulullah. Ketika mereka meninggal dalam pelajaran kepada Rasul. Mereka bertanya kepada sahabat lainnya. Apa pelajaran yang kemarin? Sudahkah kita lakukan waktu itu seperti itu? Tidak. Orang belajar agamanya aja seperti sabut. Tahu antung sabut? Ya kan? Kalau sabut itu jatuh di sungai siak, di mana timbulnya? Di Perawang, ya. Artinya, belajar agama agamanya hilang-hilang timbul. Minggu ini belajar. Minggu ini belajar. Mungkin bulan depan baru muncul. Hilang-hilang-hilang timbul sebentar. Nanti hilang lagi. Kalau apa yang anda dapatkan? Tidak ada dapat ya. Cari banyak tempat, catat, dengan etika-etika pelajaran agama itu berbeda. Anda harus tahu, belajar agama lebih sulit daripada belajar ini. Anda mungkin hafal lagu Indonesia Raya dan tidak pernah hilang mungkin. Padahal anda tidak pernah mengulang hafalan lagu Indonesia Raya. Tapi Al-Quran, kalau anda tidak mengulangnya, dia akan hilang lebih cepat dari perjalanan unta, dari pandangan anda. Ya, kenapa? Dia tidak akan diberikan kepada yang maksiat. Berbeda dengan lagu, Anda Anda mungkin disuruh menghafal apa hadis dapat ujung hilang pangkal, lengket-lengket. Pa, Tapi begitu disuruh ngapal lagu India, yang bahasa India, ya, Anda naik opet saja 2 3 kali Anda sudah hafal lagu India itu. Sudah. Oh, Berbeda dengan pelajaran agama, maka itu perlu keseriusan semuanya, ya. Ah bagi waktu bisa Artinya anda kuliah, anda bagi waktu Dan juga, lowongkan waktu untuk belajar agama Bukan cari waktu lowong Lowongkan waktu untuk belajar agama Bukan mencari waktu lowong Luangkan waktu Tindak. Belajar tak? Belum ada waktu luang lagi ni Kapan anda punya waktu luang? Kalau sampai sholat pun menunggu waktu luang Itu payah lagi do. Eh, sholat Aduh, belum ada waktu luang lagi iya, mencari waktu luang tapi kalau olahraga itu anda sudah meluangkan waktu pulang kuliah, kampus jam sekian olahraga, tak boleh diganggu sudah kan menuntut agama seperti itu? tidak ternyata menuntut ilmu agama itu baru mencari waktu luang kalau selama di kampus itu tak punya waktu luang kecuali malam minggu eh ternyata malam minggu pun itu sudah diperuntukkan untuk seseorang tidak Bertahun-tahun tak belajar apa agama itu saya katakan tidak menghalangi anda untuk belajar agama tidak menghalangi anda untuk belajar ilmu pengetahuan posisikan keadaan diri jangan lalaikan pelajaran agama ini mengulang terus belajar agama ya nah, sehingga kita bisa mendapatkan dua dari kehidupan ini ya tidak menjadi ahli semuanya ilmu dunia anda jika anda adalah orang beriman anda mengajarkan khairin bila anda mengajarkan satu kebaikan anda akan dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya anda belajar tentang ilmu dunia dengan faktor keimanan yang ada pada anda insyaallah anda akan mendapatkan walaupun dia tidak seimbang tak sama dengan mengajarkan agama orang yang mengajarkan agama satu orang saja mengikutnya dia mendapatkan nilai lebih dari dunia dan isinya kalau Anda mengajarkan matematika Anda tetap mendapat bahada dan bagian tapi tidak senilai pahala dan isinya. Apalagi kalau Anda mengajarkan matematika itu hanya untuk dapat uang, Anda tak dapat nilai sama sekali. Jadi apa faktor yang memberi nilai di sisi Allah? Adalah faktor keimanan. Jangan diartikan kalau Anda disuruh orang ikhlas antum ngajar, ngajar. Kalau dituntut antum untuk ikhlas mampu dan antum mengajar Antum di mana kuliah? Ekip. Kalau antum sudah tamat, antum jadi guru. Dituntut oleh untuk ikhlas, mampu tak antum? Tak. Iya kan? Berat kan? Berat. Sekarang Allah katakan dalam Al Quran Wa maumiru illa liyakbudullah muklisin ala Tidak diperintahkan mereka kecuali untuk mengikhlaskan seluruh amalannya kepada Allah. Lalu antara mengajar tidak ikhlas, apa yang anda dapatkan? Dunia tadi kan? Tak. Dunia anda dapat. Gaji anda? Dapat. Pahala dapat tak? Indah, berat tak ikhlas, berat kan? Kenapa berat? Karena anda berdefinisikan ikhlas adalah orang tak boleh menerima upah. Itulah definisi yang ada dalam hati anda. Maka itu jadi berat sebab timun. Ada Ustaz, saya kalau ngajarkan saya mau menikah Ustaz, kapan nikahnya? Ngajarnya ini itu. Mana uangnya Ustaz? Jadi biarlah saya tak ikhlas, Itu dia. Lalu kalau setelah anda berkeluarga, menikah, apakah anda bisa ikhlas? Ditanya lagi, aduh Ustaz bagaimana saya mau ikhlas Ustaz? Saya kan punya istri Ustaz, punya ini Ustaz perlu makan. Lalu kalau anda saudara dapat makan, punya anak lagi, apa-apa ikhlas? Aduh Ustaz tak bisa ikhlas. Akhirnya hidup anda bukanlah hidup berjalan dengan keikhlasan. Kenapa? Karena anda salah mendefinisikan. Keikhlasan itu ya Fih. Jadi berat, belajarnya berat. berusahanya untuk ikhlas. Saya contohkan, Salman Al-Farisi, seorang gubernur, untuk cari makannya, dia menjadi kuli, panggul. Antum bayangkan ya, gubernur cari makan jadi upah, tukang upah mikul barang. Wah, kalau kita sekarang Pak RT aja jalannya macam gubernur. Terbalik, ini gubernur. Satu ketika beliau memikul barang. Orang semua bilang pinggir-pinggir Gubernur kita lewat Gubernur kita lewat Orang heran Mana gubernurnya ini Ya Akhirnya yang untuk menyuruh ini Agak curiga Yang mana gubernur Akhirnya dia bertanya Gubernurnya mana Itu yang angkat barang kamu Itu gubernur Wah menggigil ketakutan Mau ngambil barang tadi Sini saya pikul Kata Salman tunggu Saya sudah buat perjanjian saya bawa barangmu dari tempatnya sampai ke tujuannya, lalu anda membayar upah. Itu kan perjanjian? Iya. Biar saya bawa sampai tempat tujuan. Sampai tempat tujuan, bayar upahnya. Ikhlas atau tidak dia? Kenapa ikhlas? Dia memenuhi perjanjian, baru dia muntut haknya. Anda bekerja di perusahaan, Anda bekerja di sebuah sekolah, Anda kan sebuah perjanjian. Anda harus ikhlas dalam mengajar, Benar. Anda harus ikhlas, ikhlas anda mengajar Bagaimana ikhlas kalau masuk jam 6 Jangan masuk jam 10 Bagaimana anda mengandalkan Bukankah Allah menyuruh Kita memenuhi perjanjian Setelah perjanjian itu kita penuhi Kita menuntut hak. Kalau kata uh, orang mengubah kita Anda harus ikhlas Saya bekerja dengan ikhlas, saya penuhi perjanjian Dan anda membayar upah pun harus ikhlas Bukankah Rasulullah mengatakan Berilah upah pekerjaan itu Sebelum keringatnya kering, bayar upah saya itu, penuhi perjanjian berjalan kita dengan keikhlasan, kalau anda tidak mau menerima gaji, itu pun termasuk ikhlas juga, tapi siapa yang sanggup jangan-jangan sudah tak terima gaji besok di belakang, eh menyesal saya tak terima gaji, kalau kemarin saya terima begini akhirnya tak ikhlas lagi Itu jadi, perjanjian gaji dan upah adalah perjanjian kita, maka itu kalau anda ingin bekerja dengan ikhlas, lihat dahulu pekerjaan itu menentang saringan atau tidak kalau sudah mencuri itu jangan bilang ikhlas lagi. Nanti pakai innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sesuatu tergantung niat. Saya mencuri ini maksud saya seperti Robin Hood. Ya, Mencuri ini bagi kepada pakir miskin. Allah katakan kan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jalannya harus baik. Kalau mencuri tak tergantung pada niat. Tergantung pada laknat Allah saja lagi. Tapi yang baik masih tergantung kepada niat. Nah, ikhlaskan niat. Belajar pun begitu. Kalau Anda belajar menuntut ilmu agama sekalipun, ada orang belajar agama. Tetapi dia berniat ingin bisa berdebat dengan orang. Ingin bisa disebut orang ulama. Semua orang bisa memandang dirinya. Neraka tempat duduknya. Neraka. Kenapa belajar harus dengan ikhlasan? Ingin menyampaikan kebenaran ini kepada seluruh masyarakat kalau dia ingin dipuji, ingin berdebat, sehingga dia berkaitu, wah saya sudah bisa mendebat itu, mengalahkan itu, neraka tempat duduknya. Maka itu, berikan dan ikhlaskan semua niat kita kepada Allah Subhanahu SWT. Itu dulu. Cuman saya nasihati supaya kita bisa betul-betul memanfaatkan waktu kita. Bacalah waktu senggangmu. Tidak ada yang terbaik teman dudukmu kecuali dengan membaca Al-Quran, dengan membaca buku-buku agama, dengan baca-baca buku pelajaran. Jangan terlalu asyikkan dengan baca-baca novel. Ini ada kebiasaan mahasiswa atau pelajar pun pergi ke media buka novel. Reporter duduk baca. Asyik. Apa yang anda manfaatkan dapat anda peroleh dari seperti itu? Kecuali sebuah khayalan yang tidak berujung. Lalu anda membayangkan semuanya seolah-olah anda berada di alam yang lain. Ya manis takalabit duniahu wagarrahutolul amal wahai orang yang telah tertipu oleh dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan wal kabru sendokul aman. Sesungguhnya kuburan itu tempat pertanggungjawaban setiap amalan kita. Kematian adalah kepastian kita tunggu atau tidak kita tunggu dia pasti datang. Sementara masa depan kehidupan dunia kita ini masih berada dalam kekaburan lalu kenapa tidak bersiap untuk sesuatu yang pasti ya dan tidak melupakan untuk masa depan kita dunia ini apakah ngaji itu penting ustaz? kenapa banyak orang yang sering ikut ngaji tetapi tetap error oh, ini error lebih rusak daripada yang lain nih kalau sudah error tuh Ya kalau komputer error bagi aja servis dah tenang mungkin virus ada masuk ke dalamnya kan. Ya kalau dia ngaji masih tetap error juga perlu dipertanyakan dia ngaji itu yang pakai virus atau tidak. iya macam komputer kalau dia masuk virus ngaji dimanapun kalau dia ngaji pakai virus bahaya juga antivirusnya virusnya tak ada. Ah tentu error makai itu ngaji itu jangan yang ada virus virusnya yang jelas jelas saja lah. Ya, kalau beli-beli komputer tu yang terang-terangan, jangan yang gelap-gelap. Nanti yang error yang dapat. Nah, ngaji yang terang-terangan. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, kalau ingin tahu sesatnya satu kelompok atau golongan, lihatlah ngajinya dengan sembunyi-sembunyi. Itu salah satu isyarat. Nah, kalau dia ngaji sudah baik. Manhat sudah baik, tetapi dia masih error juga, jangan pengajian disalahkan. Kalau jalan itu sudah lurus, kemudian ada orang naik kendaraan, nabrak ke tiang listrik, jangan jalan dibongkar. Salah awak. Tanpa hantu. Ya kalau dia sunnah ngaji baik, ngaji manhat salap, ternyata amalannya silap, jangan kajian disalahkan. Salapnya kurang kuat. Makanya tengok. Oh ngaji ini tapi masih error juga Jalan itu sudah lurus Jalan Allah sudah lurus Banyak orang Islam Jangan Islam yang disalahkan Jadi jangan jalan yang dibongkar Kalau kita kata orang tua-tua Kalau eh, muka buruk cermin dirusak Jangan lah Muka kita buruk nengok cermin Cermin dirusak Kok buruk muka aku dan cermin ini Rusak cermin lagi Ya kacau semua Ya nah, pengajian begitu Ngaji ini tambah rusak oh, Berhenti ngaji Pindah pulak lain Ngaji rusak lagi Ngaji kita apalagi kalau nengok ustaz ah, ini, ini saya perlu sampaikan ni. Kadang-kadang jemaah itu kan suka nak nengok ustaz Saya sudah keliling ngaji ustaz-ustaz Tak ada ustaz yang bisa dicontoh Saya katakan nantum disuruh nyontoh ustaz Atau nyontoh Rasulullah Ustaz kan manusia Kan tak disuruh nyontoh ustaz Macam-macam bentuk ustaz itu Ustaz Ali lagi ni, pula bentuk-gayanya macam Yang Ustaz Agus lain pula lagi. Kalau antum tengok Ustaz, panatik kepada Ustaz, itu dilarang. Laisa minna manda'a ala asobiyah. Bukan kelompokku, bukan golonganku, kata Rasulullah. Siapa yang mengajak kepada asobiyah? Apalagi kepada dirinya sendiri. Jadi jangan panatik kepada Ustaz. Mati Ustaz, kita tak ngaji. Ah itu banyak tu jemaah macam itu jemaah ini dah ini dah nimbuk tien ngaji dia dah <spaghetti> tempat lain gitu dekat sana. <tia> Kalau tak Ustaz itu dia tak ngaji dia cuman usaha apa ngaji usaha itu usaha no. ah kurang lah kurang semangat antum baca kitab seh usaimin salah satu penyakit ilmu adalah ingin hadir hanya dalam majelis majelis yang banyak orang itu penyakit ilmu tu. Salah satu sebab kita tak dapat ilmu. Kalau banyak orang kita hadir, kalau sedikit orang kita tak hadir, tak semangat. Ah tu payah tu. Ya? Ah tu, jangan besok nengok ustaz dulu ya. Ah, ini kalau masih error juga, ah tolong kalau ada virusnya dikikis dulu virusnya, masukkan nanti virus yang bagus-bagus. Ya, ya, Kalau tak makan eh, PC 15, eh, PC 20 kalau ada keluar pakai itu ya. Tergantunglah. Tentu, ini yang peror-erornya. Contohnya ikut ngaji tapi tetap pacaran. Tetap kasar terhadap istri. Jadi fungsi ngaji itu apa Ustaz? Nah saya bilangkan tadi, ada orang bisa mengamalkan, ada orang yang belum bisa mengamalkan, ada orang hanya sekedar ingin pengetahuan. Tergantung apa yang diinginkan, orang di mempelajari Islam, paham tentang Islam tapi dia tidak dapat hidayah untuk masuk ke dalam Islam jangan heran Kenapa kita heran ada orang ngaji Tetap kasar kepada istri Mungkin belum sampai kajian Tentang tak boleh kasar kepada istri Maka itu besok-besok Minta Ustaz Agus Mengaji khusus Tentang suami istri Maka yang datang pengajian itu Jangan istri saja yang disuruh ngaji Yang bapak-bapaknya habis hilang Biar istri tahu hukumnya Yang bapak-bapaknya macam apa? nah besok istri usul pula lagi, bagaimana sikap suami kepada istri, biar bapak-bapak ngaji, ibu-ibu di rumah ganti-gantian, itu biasa, nah makanya, jangan di apakan, ya umat tetap masih pacaran, ya jangan kajian disalahkan apa deh, pacaran dilarang, masih juga dia pacaran, ya jangan kajian disalahkan, itu saya katakan tadi kalau uh, mobil itu nabrak ke tempat lain, jangan jalan yang dibongkar mobil itu diperbaiki atau yang tukang bawa mobil itu pun diperbaiki. nah ini yang error itu bukan kajian berarti yang error itu dia sendiri ya subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik